Гаррі ще встиг побачити повнісіньку залу людей, що намагалися його розглядіти. Наступної миті він уже дивився на чорну підкладку капелюха і чекав. «Хм!» – пролунав у його вусі тихенький голосочок. «Складно! Дуже складно!» «Багато відваги, я бачу. Та й розумні в року. Є хист. О, так, це безперечно. А ще бажання випробувати себе. Ну, це вже цікаво. Куди ж тебе віддати? Гарів чипився за ослінчик і подумав. Тільки не в слезерин. Тільки не в слезерин. Не в га? Запитав тихенький голосочок. Ти певен? «Знаєш, ти можеш бути видатним. Це все в твоїй голові. А Слизерин допоможе тобі здобути велич. Тут годі сумніватися?» «Ну що? Ні? Ну що ж, коли ти такий певний, нехай буде Грифіндор!» Гаррі почув, як капелюх вигукнув останнє слово на всю залу. Скинув його і непевною ходою попрямував до грифіндорського столу. Він так тішився, що його все ж обрано. І він не потрапив до Слизерину, що навіть не помічав, як його вітали найбурхливішими оплесками. Староста Персі зірвався на ноги, розмахуючи руками, а близнюки візлі заволали «Потер з нами! Потер з нами!» Гаррі присів навпроти привида в трико, якого бачив раніше. Привид поплескав його по руці, і на жаханому гарі здалося, ніби він занурив цю руку у відро з крижаною водою. Нарешті він міг добре розглядіти високий стіл. Найближче до гарі сидів Гегрід, що перехопив його погляди і схвально підняв угору великий палець. Гаррі у відповідь усміхнувся. Посередині високого столу на великому золотому кріслі височив албус Дамблдор. Гаррі відразу впізнав його завдяки карці, яку витяг у поїзді з шоколадної жабки. Срібне волосся Дамблдора сяяло на всю залу, чи не яскравіше від привидів. Помітив Гаррі професора Квірелла того нервового молодика з дірявого казана. У великому пурпуровому тюрбані він мав доволі химерний вигляд. Залишилося всього три учні. Лайза Терпін потрапила до Рейвенклову. Після неї надійшла Ронова черга. Хлопчина увесь посірів і позеленів. Гаррі схрестив під столом пальці і замить капелюх вигукнув «Грифіндор!». Гаррі разом з усіма, що сили, заплескав у долоні, а Рон знесилино бухнувся на стілець біля нього. «Молодчина, Рон!» – набундюче намовив персі через голову Гаррі. Тим часом Блеза Забіні – Призначили в слезерин. Професорка МакГонагіл згорнула пергамент і забрала сортувального капелюха. Гаррі глянув на свою порожню золоту тарілку. Він тільки зараз відчув, як зголоднів. Про гарбузові пиріжки лишилася сама згадка. Підвівся Албус Дамблдор. Розвівши руки, він широко всміхнувся до учнів, неначе ніщо в світі не могло його так втішити, як сяюче лиця всіх його вихованців. «Вітаю вас», – промовив він. «Вітаю вас із початком нового навчального року в Гоксфорці!» Перед бенкетом я хотів би сказати ще кілька слів. Ось вони. Боудур, булька, рештка – Круть! Дякую!